Одного разу перед обідом сталася пригода. Прийшла галочка і сказала. «Мамо, я не передала твого листа. Приходжу я, аж того добродія, що вчора заарештовано». «Заарештовано?» – вирискнула тітка. «Прокляті! Все гине!» Вона випростилась і стала страшна. Без сила злоби й ненависть засмикали її обличчя. Вона кинулась до шафи, почала викидати з-під одежі папери, терти їх, далі видобула з-під комода револьвера і гукнула Сергієві. «Забирайся!» Він узяв. Усе сколилось в одну мить. З-поміж книг вона викинула дві пачки револьверних куль. Сергій забрав. Галочку злякано схопила матір за руку. «Мамо, то це і нас можуть заарештувати!» Тітка сіла на підлогу і засміялась. З перших звуків сміх її залив усю хату. Вона скажено прорушалась долі, і Сергій Силоміць поклав її на ліжко. Тітка стогнала, заплющивши очі. «Брискай, Галю!» – сказав Сергій. Галочка брискала. На ній розкуйовдулась зачіска, і її коса за кожним рухом розсипалась на спині. «Вона прекрасна!» – думав Сергій. «Годі!» сказав він і поволі взяв у неї склянку, торкаючись її руки. Та рука була холодна, і в неї полилось його тепло. Його пучки горіли. Ніколи ще Сергій не мав себе таким схвильованим. Галочина туга і розгубленість захоплювали його. Вона була така близька й досяжна. Її очі потупились, уста манили. Він почував, що її тіло зм'якло, мов, одгукуючись на його бажання. Він забув усе й простяг до неї довгу руку, щоб обняти. В цьому тітка розплющила і очі захрипіла. Довго не можна було зрозуміти, що вона хоче сказати. Сергій стояв блідий і зайвий коло ліжка. Тітка прохрипіла. – Піди, Галю, я дам адресу. Піди, попереди, попереди. – Мамо, – прикро відповіла Галочка, – мене б уже заарештували з тим листом, якби я не вибрехалась. Там варто стояло. А тепер знову йти на арешт. Мамо, подумай. Сергій хотів сказати, що він сам піде, куди треба, але тітка гукнула, і цей вигук струсонув усю хату. Сергій мимоволі ступив наперед, а галочка жаху затулила вухо. Тітка закоршилась, забилась на ліжкові, схопилася, плегнула додолу і витягнула перед себе руки. «Комуністка! Комуністка!» – гукала вона. «Я знаю! Я все знаю! Що ти знаєш?» Спитала Галочка, і в її голосі почули Сергієві незвикла грубість. А тітка знову реготала, впавши на ліжко. Сергій хотів дати їй води, але вона била його по видові і штовхала ногами. Обличчя їй перекосилось, і з реготу вона почала вити, не стримуючи себе, на повний голос. Галочка стояла біла, зціпивши губи. «Ух, як вона обридла мені!» Несподівано прикро промовила вона. «Своєю лайкою та підозрами». «Бач, що вигадала!» Галочка показала на револьвер та колі. «Сама бандиткою робиться, ще й мене до бандитів посилає!» «Май жаль до неї!» – сказав Сергій. «Вона мати!» «Мати?» – скрикнула Галочка. «Хіба вона мати? Хіба я чула від неї добре слово? Вона ж не приголубила мене ніколи! Ось уже три роки вона гнобить мене, кричить, лає більшовичкою! Яка я нещасна! Тепер прийдуть трусити, заберуть мене, тягатимуть!» Рдання колихали її груди Вона сіла і схилила голову на руки Ні, Галю, промовив Сергій Трусу напевно не буде Як не було досі, то вже й не буде Адже ж ще вчора заарештовано Того знайомого А коли й трапиться, що Я визволю тебе Він сів поруч коло столу В цій несподіваній пригоді Тільки одне здивувало його Галочка була вже не та Вона втратила свою лагідність У її серці зародилась злоба він почував силу в її словах. Вона була дуже. Він глянув на неї. Така близька коло нього вона стала ще недосяжніша. Що думає вона? Що стукотить її серце? Ось вона, похила, жорстока в своєму сумові, палка в своєму жалю. З застиглим обличчям і розсипаним волоссям вона нагадувала зневажену богиню, що замислилась про помсту. І враз стала перед ним вирізблена давньою рукою. Він побачив усі тимниці її розкішного тіла і затремтів з безмежності її принад. «Треба лікаря», – сказала Галочка. Сергій мовчки пішов до лікаря. За півгодини він привів його, пообіцявши 10 фунтів борошна за візиту. «Гострий нервовий випадок», – оповістив лікар. «І внаслідок параліч моторних центрів». Сказавши, що треба робити, і діставши борошно, лікар висловив співчуття і пішов. Галочка розпачливо стиснула руки. «Параліч?» – прошепотіла вона. «Я знаю, що то є. Мій дід по-батькові слабував на параліч. Він лежав без руху три роки. Коли його були лакеї, покоївки, а тут я». З ліжка хворої почувся довгий приглушений стоїн. І в йому виступило наперед усе оточення. Сірі, роки вже не білені стіни кімнати, скривлена шафа, висунуті шухляди, розкидане збіжжя, накритий стіл із застиглою юшкою, розчинені двері і блідий промень на підлозі. Те, що здавалося насувалося до піру, було жодійсністю. Галочка затремтіла. Так стогнав мій дід. «Я боялась. Він був жах мого дитинства. І оце знову. Не хочу. Не хочу бути покоївкою. Я жити хочу. Вона ненавиділа мене. А тепер зовсім погнобить. До лікарні її. До лікарні!» З її розпачу він набував сили. Посмішка вийшла йому на обличчя. Він підійшов до сестри і узяв її за руку. «Не хвилюйся, Галю. Ти кажеш, до лікарні? Але в лікарнях тепер повно хворих. Їх нікуди діти, вони вмирають під парканами, а вже й зовсім не приймають туди колишніх буржуїв. Та й нащо так? Ти зараз схвильована, а подумай краще, і ти не будеш така жорстока. Так сталося. Хіба ти одна тепер страждаєш? Поглянь навкруги. Ударило сьому годину. Галочка стріпнулась і визволила свою руку. Так, так, відповіла вона. Життя важке, я знаю. Мені треба йти. Ми сьогодні працюємо позачергово. Вона швидко поправила волосся і порядкувалась. Сергій сказав їй, «Нащо тобі, Галю, працювати там, та ще й позачергово? Нічого тобі це не дає, тільки сили даремно витрачаєш. Тобі платять за це шаги, а тут ще мати хвора. Кому ж доглядати її, як не тобі? Я обіцяю тобі допомагати. Поки я живий, ти не знатимеш клопоту». Вона похопцем надівала капелюх. «Дякую, дякую. Я знаю, що ти добрий. Будь ласка, не замикай двері». Він лишився сам і замислився, чи так він сказав їй, як треба. Конче потрібно, щоб вона покинула свою посаду. Тоді б вона сиділа вдома, ходила коло матері і звикала до нього. А там літунська сотня виїде, він забере їх з собою, вона помандрує і врешті покохає його просто з нудьги. І як ще довго чекати? І Як, до речі, спаралізовано тітку. Сергій підійшов до хворої. Вона лежала нерухомо, заплющивши очі. «Невже померла?» – злякано подумав він і взяв її за руку. «Ні, ще б'ється. Тільки б вона не померла завчасно». Сергій пішов до себе в кімнату і міцно стиснув свої руки. М'язи його були дуже, сили в ньому було досить. «Чекати довго, але й перемога насолодна». Повернулася Галочка пізно. Сергій не спав, не роздягався навіть. Коли рипнули двері, він спитав. «Ти, Галочка?» «Я». Він не наважився спитати, де вона була. Може, праця задлялась так допізна. Він чекав, що вона сама розповість йому. Може, по-простому зайде й погомонить з ним. Але вона, видимо, лягла спати. Сергій почував себе неспокійно. Він ворушив пучками, спазми в ряди годи стискували йому горло. Спати йому не хотілося. І сидіти було тоскно. Він вийшов з кімнати. Галочка спала за ширмою ліворуч. Сергій на шпинках підійшов до ширми і почував рівні коливання галоччиного дихання. Він напружено слухав. Застогнала хвора, і Сергій затаїв віддих, боячись, що галочка прокинеться. Хвора затихла, а галочка не вирухнулася. Він тихенько намазав стілець і так само тихо сів. Ведачі, коли твоя цяцька спить, – «Підай ляж коло неї!» – так казав Василь. Може, і краще було б так зробити. Сили вистачило б. Але він хотів зв'язати її з собою назавжди. Йому здавалося, що він уже довго тут сидить. А може, і справді так було? Треба йти. Ганебно далі тут лишатись. Вночі крадькома сидіти за ширмою та підслуховувати, як спить жінка, яку кохаєш, а потім іти геть виснаженому, ображеному. Ні. Це за всяку образу гірше. Це приниження, якому рівного немає. Він знав, що треба йти, але не міг. Галочені подихи навівали на нього спомене й давні жалі. Ці подихи були такі рідні, такі пестливі, що душа його мимоволі зливалася з ними, линула далеко, немов покидаючи його, і він жахався. То повертались до його радісно назад, і він щасливо хитав головою. Так, мрії були. У сірому, що трохи карболкою ніс пансіоні, де він жив, учившись, живими були тільки мрії. Серед дзвінків, розкладів та дражливих виховачів, єдиним одгомоном життя були мрії. Мріяли всі, геть про все про багатство, славу, події, героїзм, самопожертву, гуляння в карти, пияство й про кохання. Він мріяв так само. Багатство він мав, слави не хотів, карти не любив. А кохання не знав, тимто мріяв про нього, лягаючи спати, гуляючи в місті, а часом і над книгою. Кохання його ніхто не кохав. Він мріяв про кохання так, як написано в старій книзі: сідає сонце, біжать тіні, літає кажан, гукає пугач, алея, лавочки де не де, і тепла прохолода. Гаснуть вогні, засинає світ, пахне матіола, тільки вони вдвох гуляють. Спинилися. Він і вона. Вона білява, заквітчені коси, мовчазна з краси, довірлива, гнучка й задумана. Немає слів, немає руху, розливається нестома, живе зачарування. Тримтить серце, очі обнялися з очами. Це кохання, і його ніколи не було». А тепер воно прийшло. Ось зараз, у й тиші, в напруженні, коли шкрябання миші видається громом, у завмерлості, в питті її подихів, хіба не здійснення колишніх забутих мрій, хіба в цій хаті не живе зачарування пахучої ночі, зниклих тіней і облудних огнів. Це кохання прийшло, давнє, юнацьке, і він п'є його забуття». Хвора часом стогнала, але Сергій не слухав її. Юнацьке, то молоде. Він гадав тепер про груди, що дихають. Груди повні принади і краси. Які вони? Чом хочеться простягти до них руку? Він забажав, щоб галочка встала і прийшла. Вона не побачить його, пройде близько і обвіє його запашністю свого тіла. Він згадав, як вона танцювала на відкритті клубу і хотів, щоб вона танцювала знову. Запалились би кришталеві вогні, і музика грала б далеко. Він дивиться сам. Іде далі, то розгортається її вбрання, падає додолу, і в мінливому світлі лине її тіло й груди, що дихають. Світання захопило Сергія несподівано. З темряви виступили стільці, шафа, комод, узор ширми яснішов щораз, за вікно виростало високе дерево. Він підвівся і зітхнув. Ніч була така коротка. Сьогодні зрання була його черга літати. Він пішов у свою кімнату, тихенько вмився і вийшов на повітря.